Islamski susreti, Uslenski susreti. 2010 2011 inna bi dalallahi ihwana tudite allahoviro vraćao bilal <totipra> koje ne možete čuti sa Novotarski, nego samo sa Sunetskih mimbera. Zdravo. Šhin ku tueeten koude mensä nien taiväma Soba puut kubiernik. Seda mu tutä vaga mängi vaiapa Halako suja mislida da, da taguski zakon on nije isiska võtreja zõu zakar on suudi A koda kolida su kako meni može narediti da ja su? Ka, I on se brani platom, pa ja sam živ, ja jedim ona meso, onaj mjesto, kalače, svi, ja no, policiju danas pita što su policiji, kaže pa muram djeca, pa šta su mene? Me, me, me. Idu po drvi u pa su pravi, jel? Ja. To nije opravdanje nikako, možeš ti se mene opravdanje. Kako? Znači, kada je pitanje bade tu ne sve ni malo širkabine evo da sam i razio ovdje mi zajedno, zato što ljudi ne znaju kad Allaho i prepišeš druga u, u suđenju to je već širk ti se ahi ako si ti rekao da još imao zakonodavac jedan pored Allaha poput zakonodavno telo kako on zavu govor parlamentu Razumješ koji je donosi, pod kojim razumješ zakone, onda ti pariraš direktno Allahu dašao. Ja robu jeqin, li kitabillahi pa ja možda znam Ibrahim ko je pro, ja možda jedno Možda i 50 sam mu dokaza doni, da mi trebamo rad zajedno bi vraćati. Evo, ja vidim isto kuda ga, oni moje reči isto kuda u ovaj stup udara i samo se odzijaju na stranu, nemo neći. Svuk ljudi, sam nemo neći. Ok, ovo i hoći da prihati. <laughs> olaj momak čini sam prije, olaj što nezdesi strani on bi aman, on ma u brano osto. On krenuo ama s nama, a ovo, oj brat leđe. Razumije, znači, nije u redu, nije ne u redu. Za sjećanje što nije u 2010 2011. Sulla ibada امتد بياسد الفلوج رواد النيره سنا من زمن ثم ببطون المبعجه فخيول الله قدم طلقت صبحا للعزه مسروجه فخيول الله طلقت الله الله samo prije toga nešto upisimo o slučnom slučnom slučnom, da ja samo da ponovim prošlu lekciju, znači, znači, onaj, šta moramo podlući u prošlom što smo učili što se tiče akide ili sunete al reći. Šta smo učili, što je jako bitno, da smo da se mi razilazimo u akide ili u drugi sekti, znači, u, je, I zbog čega se mi zovemo vjerosno jehle sunatavol džemata, zbogotovo jeste što kod ehli sunatavol jako bitna stva za ima, za vjeru, za akidu, jeste da se u ehli sunatavol džemata po ispravnom učenju i, špo, i po jedinom istorom jeste da imam povećaje čeva? i smanje. Što je tu opasno ako smo drugačije akide, mučijski na primu akide, kad se u čovjeka ne poveća imam dijadno on koja će se ona kojašla ila to je vrhunac imana islama i kuda shitala što govočiš ne može dok ne poretis ila ila ti si musliman nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema druga stvar, nema nema ljude na ne nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema nema Hajde, sačita. Ovo dokazio, svoj so sam dokazio u knjeze, to sam namjerno, na, na vaki sam tine posljedno ostavljao vremena gdje se mi razilazimo sa sa ovom okolinom, a njihovom akidom. Ovo sam i dokazivu, znači šta je dokaz naša teze, Ehl sunat al džemata. I zato sam knjigu nazvao, uh, onaj, prekršio sam je od koji bila bilalo onaj dogovor, knjigu sam, on stvijel da nade, onaj knjigu desa Ehl sunat al džemata, sam nazval knjigu, knjigu onaj ehli sunat al džemata, onaj Akida Ehl sunat al džemata. A bit će i drugi dio, Inša, bit će odžijelo ovaj problem. Hajde. Tako, ispravan i istinske primjerne imanje, ona ima na koju se razli potpuno napredanost narodoma lavni rašanovi vraćanje, sporebno je slučivo čisto na lavno što je... Polahko, to će slabo, tu možeš, to sam dokaz. Polahko sam čitaj, to su dokaze, to je sad ja, u ovo, ne ovo znači objažnjenje na tam tezu. Sam da vraća dokaze, znaju šta je dokaz, da, da se ima pomećaj smanji, To obrađuje se, to ututim. Lako da da... Dakle, istra man istinski primljen je iman je onaj iman u koji se nalazi potpuno predanost narodova na Alaviju i ršanu i obraćanje s prvo isključivo čistom alavom u i rad potom je što ta šarijat medređuje bez imala osjećaja te tegovi. I to zbog toga što potvrđivanje jezikom i tvrdnja da se vjeruje jezikom nije dovoljna jer mu naravci potvrđuju svoje vjerovanje jezikom, ali se u njihovim sredstvice umnja i imaju slabije iman. Zato kada dođe u situaciju da traži presudu, ne traži Allahove knjizi i kada dođe naziva za činjenje veke ilina izvršavaju je. Jedan dokaz da se iman povećava su riječi usvišenog Innamen mu'minu nebnadine iza doker Allah uvađalat qlubuhum ma iza tulijet alihim ajatuhu zaadatuhum imanahu ve ala labihim ja tevakelun Pravi vjerim samo oni Čija srca se strahom ispuni kad se Allah spomeni, a kad njim se riječi njegove kazuju vjerovanje, povećavaju samo se u gospoda svog I ovdje je prevedeno čvrši, treba povećavaju za hrdu imana. Jelenfa drugi. Tako je Allah Jashanahu kaže, Hvala zi enzala sakine te fih kolubil mu'minini, ne jazdadu imanem me imanihim, valinahi džanudu semavati wal alb, wa kainallahu alima hakimah onoli vas smjerenost u srca vjernika da bi još više povećali svoje vjerovanje koje već imaju el fet četvrti. Sljedeći dokaz u hadisu od Sjide El Chudrija, evo Sijda Al Chudrija koji pronosi Posljednik sallallahu alaju sallamu raka. Od vas vidi loše djelatnika ga promijeni rukom. Ako ne može rukom na svojim jezikom da upozori, ako ne može jezikom onda svojim srcem, preziranjem a to je nesta biti imana Mosnim odgovora shaba govore, buderda, koji kaže <coughs> znakova znanja jednog roba jeste da on svoj iman obrovlja, obnavlja i pazi da li mu šta nedostaje i da zna da li se on povećava ili smanjuje svi ovi navedeni dokazi a i mnogi drugi koje nismo spomenuli jasno i nedosmisleno pokazuju da se iman čovjeka povećava ili smanjuje i to može svako od nas osjetiti na sebi zato trebamo moliti Allah i Jalešanu da poveća naš iman i da nas učvrsti u ovoj vjeri, a također treba da učimo sljedeću dobu. Allahumma <gled> jamu kalib al kolubi sebit kalbi i aladini. Od bi koji kriči srca, čvrsti srca tvoje vjeri. Također treba da požurimo i težimo da steknemo što više je znanje i razvišenje. Allah kaže <gled> <muchterifun> ulima, Allah se boje od njegovih robova učin. 2028. To je sad diva, ajtaj. To je bilo Tako trebamo da budemo pokorni Allahu i Alšanu i da činimo što više raznih dobrih dijela od odlika i vrsta pokornosti su. Pod A. Ah, Srčana pokornost, a najvažniji su ih nas ljubav, strah, tevako i tako dalje. B. Pokornost jezika kroz izgovanje šehadeta i učenje raznih zikrova, učenje Korana, Dova, pozivanje o vjeru, najbolje poznavanje... Pozivanje o vjeru, najbolje poznavanje oni koji, koji su boli nešnaka greška. Najbolje poznavanje islam, Islavi. Oni koji su najbolje poznavanje je se pokvornost je... Tjera... Hmm. Malo je brat što mi kucao i steršnja. Pokvornost je jedna od koji je najvažniji namaz, post, džihad itd. Pokvornost je metkom kao što je zekija sadaka tršenje metka porod treća tačka ima islamni ima. Ja. I, I to je jako bitna podjela za naš. akciju. U nekim širijaskim tekstovima ajati i hadisi ima i islam dolazi zajedno, a u nekim razdvojeno. A jedan od najpoznatijih tekstova na ovu temu jeste hadis od Omera radijallahu anu ili takozvani džibrilov hadis u kome se navodje sljedeće džibrilov pitanja U um, Muhamadu bojistimo u islamu pa je poslanik sallallahu. Ja sam rekao u islamu da svjedočiš da nema drugoga boga osim allaha i da je Muhamad njegov rovi poslanik. Dobravoš da nama, dajem zeki, a posješno mazanju ako Dobro, sam u gužnosti. Ovdje da malo sam objasnimo znači razlika između islama i imana. Onaj, ne, ne, ne znam da vam se, da vam je poznato kada Allaž olosanu kaže ina dina inda lahil islam, onda kada Allaž olšanou u jednom majetu jednom kontekstu spominje, s islam, ona tu u to se ubraja i iman i ih san. Znači, podjela imana je ovako ide. Islam, iman, ihsan, tul hadis od brila. Kada dođe znači u jednom tekstu. Znači, islam sam spomeno znači to značalo i iman i sam. Kada dođe u kontekstu samo iman onda označava sam i islam i iman i islam i kad dođe u kontekstu islam on označava znači i iman i islam znači a kad dođe razvojeno el muslimine vel muslimati el minati ili mukminati el kantine kantati onda svaka znači stvar ima zasebno svoje značenje što ovo razumem znači da, da, da im kažem ono što mi opresimo. znači kad se kad se sastavi u tekstu Islam i iman, onda islam znači javna djela iman unutrašnja, razvivi se u tekstu, u značenju. Zajedno u tekstu dvije riječi razvije se o značenju, a kad je sama jedna od njih on, kompletno vjerobuhvata. Znači što kaže kažemo lema, kad se rastavi u tekstu sastavi se u značenju, a kad se sastave u tekstu rastavi se u značenju. A onaj gornji dio uvijek to, onaj onaj, podrazumio, a dovoljnji djel. Na primjer, kada Allah se obraća, na vlahe mal muhsenin. Allah Jelushanu kaže, eladino muhseninu sara i vodavra i vokad minal gajdva velafina nas, koji dijele i dobru i kad ima i kad nema i oni koji ljudima prostaju prenoze preko njihovih postupaka, Allah Jelushana stane muhsenina, znači ti muhseni su i muslimani i muhmeni. Ali muhsini, muhsini najveći stepen. Znači, a kada Allah Zulšanu spominje ime muhminu na ihve, onda podrazumijeva se po iman i, i islam. A kada kaže, onaj, naknu hu muslimu, kada oni poslanici kažu mi smo muslimani, to znači da su i muhmini, muhmini. ne znači da su poslanici, nisu muhmini ili muhsini. Jeste razumjeli isto? E, Hajde. Rečemo, Džibrije istinu se rekao, pa se mi začutili smo prvo pitaj pa potvrđuje, reče je obavestljivo iman. Znači ovdje su, u jednom tekstu, ovdje je islam značila javna, a iman tajna djela, Ovdje vidimo primjer. Poslanih su na sve odgovori iman da vjeruješ u Allaha, džalešanom u njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudni dan i da vjeruješ u odgovoru dobra i zla, reče istinu se rekao gneži muslim. Znači ovo je bio hadisa. Nisam znam da će šitljivo, sam. Onaj, a, a, a, slušajte, braćo, ne bi se ja složio da su iman tajna djela. Mislim, to je hvala. To je definicija sama. Iman, braćo, je znači javna stvar. Re, jer od imana, jer leti poslani sa osnovom, da je vahunac imana reći, šta kaže? Reći la ilah illa. A da je najslabiji vid protiv on, on, on, on, on, on, on, on, Ema, to je to sadak. kodite granos puta. Znači, to nije tajno. Imao, ono, skodite granos puta je javna, javna stvar. Reći, riječ lajla ilala je javna stvar. Znači, ovo samo se označava tako se da finiši, da se ovu veže srcano. A isto, to je povezano. A isto, čovjek ako klanja bez uvjerovanja u Allaha, a Klanjanje je, kako kažete, de, u definiciji javna stvar. A šta ako nema tajne stvari? Ako nema čvrstog imana u Alaha, Đelešanu, njegove melek, posljednog džavom je klanjan. Tako mu nafti su ti prstani koji su klanjali su čvrstog javno u Ahireti sudnji dan. Znači, to je povezano, ovako se to definiši. Međutim, to je sve tajno i javno. Razumijete? Znači, u svaki i bade se recira. To, to isto može biti, ja čavzom u Alavi ja, yeah. zato što se po, po, im, ima na, zbog spobna sugara spomenje se House Bagra. Ja je kada spominije nalaze ja. mlake i ruho ale yeah. to se u kuran zove belagi a napisan posebnim posebnim ima imate svoje posebnosti između ostalih i taj ja džazul belagi način na koji kuran napisan to to ne mora da znači ovo što je što je brat moaz rekao da, da, da se to odnosi na što već allah dželešanom potencira i na jedno i na drugo to se u, u belagi zove Zikr el khas baada alam. Ja, Alučta uđo kao se kako tu onaj jedno bez drugog ne može. Ne možeš ti ispoljavati islamske šartove bez ovog srčanog uvjerenja. Razumiješ? Kako bio smisao namaza, što ga on naklanja, što ga naklanja do A vjerovanje o hilad ulazi u ima, u imane. Znači, a vidite, iman po definiciji dolazi post islama. Znači, ljudi koji su ovo dog prihvatili, a nisu prihvatili iman, no, nije u svrhi. Znači, tu je sve povezano jedno s drugim, ali radi definisanja ulema je to razdvojila da znate. Znači, nije tu u, u fizički razdvojeno. Samo defini, definitivno definicijom razdvojeno, razumijete? Znači, tu nije fizički uopće od čovjeka Da Znači, uvijek kaže, ja hoću klanja, ne moram vjerovati u imamstvo. Što bi moram, kako sam islam? Ne moram, ima, ima. Ne može bez imana biti umelj. A isto ne može, bez slava bi Sad isla, a o arabskom jeziku znači pokorost i predajnost. Širijan stanje. Islam je braće našto od riječi isti islam. Od tog istog korijena je reči muslim. Musliman, ka, šta su rekli svi poslanici? Šta kaže? Kulu amena billah vema uzle ilajna, vema uzle ilaj Ibrahima, vema Ismaila, vema Ishaata, vema Yaquba, vema izbati, vema utje Musa, vema utje Nebina, mirabi ladu ferku bejne ahade minu, nahnulehu... Muslimon. Poslanici su neki govorili, eno Muslimin, e en ne Znači Musliman je trebalo bi prevesti predan čovjek koji je predan Allahušanu. Riječ islam je nastala riječ isti islam. Znači potpuna pokornost. I zato ona u ima aj to kaže vaseleme te slima dok se potpuno ne, ne predaju.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 misli da su dobri muslimane. Pa tako su i čobani mislili u ovoj suri koju vi danas učite u zadnjoj stranici. Šta kaže? Kale arabu? Amen. Kažu čobani, bedojini, mi smo mu'mini. Amen. Kaže, neme vi niste mu'mini postali. Mi ste tek primili islam. A ima još nije ušao u vaša srca. Pa onda govori... Kad će on postati Kaže Kad se budete pokoravali Allahu i poslaniku, to su djela koja znači, pravi od tebe mu'mena. A sve dok se ne budete pokoravali Allahu poslaniku, možete sam pričati da ste muslimani. I negira i mala džalšana su mu'meni. Vi se tek ušli u islam. A vi još nije ne znate šta je. Eho, kod nas je većina ljudi ovakvi. On je rođen, musliman, ili je ušao, rekuo, laj lahila, i on odmaj sebe popio na mjesto Džibrila. A iman još ni ušao u njegova srca. E, ovu, pasite, vraći, ovu. Laj, jedah, iman iman, fikulu, uvijekom, ni iman još ušao u vaša srca, ovo morate dobro pasti. Šta ovo znači? Znači, ljudi koji verbalno se izražavaju da su muslimani, a srcano nisu ušli u islam, od njega ne možeš čekiva radnika za islam. Od njega, možeš od njega očekivati nekakvog mu'mina, razumijete, znači on nije osjetio slavasti mana I, i paste ima ljudi koji osjeti slavasti mana pa se vratio u prvu kategoriju ma među ljudima, braći koji su osjetili slavasti žihada, osjetili slavasti mana i onda se vratili mi smo slavati razumijete, onda mi udaramo znaš, što nećemo raditi za islam pa da mi ne trebamo raditi za islam a on nema imana za to. Jer da imamo mi imana za bratstvo, stala šano kaže kako je nastalo bratstvo, hoće mi reći kako je nastalo bratstvo, otko nastavilo rekli smo da, da rastvo nastaje od ima imana jer ako nije imanski povezano, srčano, jer alazu stalac u sano kaže usuri enfal. Kaže i on je njihova srca sjeđinio, da se ti Ve ma fil ardi jami'an. Da ti sve podili na zemlji. Ma elefe bejne kulubi. Ma elefe bejne kulubi. Ti nebi njihova srca spojio. Walakin Allah je elefe bejne mu. Nego je Allah je lešano spojio njihova Imanska Imaanska Pasta, braću, imanska srca zato je brastvo na imansku srca ali šta kaže u sura Al-Imran kako su oni postali brastje kad su ljudi mukmeni? va zbahtum va zbahtum ni ametella hi huana ni ameti hi huana vi ste kada je Allahom samo osvanili jel tako, a je osvaniti a zbahtum znači osvanili su u množini, mi samo osvanuli kao mu'minim ja, to, odlok. samo svanili kao muqmeni. Mu, znači, to je se desilo jedanput. put. Hazra Ževs, radi se o njima, koji su bili djesto godina neprijatelji. Jedni drugima, hvalili se svojim, pjevali stihova svojim neprijateljstvo ubijanju. Kad su postale muqmeni, Pa kad su postali muqmeni, za ovo reč, muqmeni, pozval, kada je imam bio u nježnim srcima, nije onda problem su postavi braću. Razstvo Brać je problem su postavi braću kad nema imana, Razumiješ, ona mora čovjeka moliti, objašnjavati tri godine da treba bi brat. Ali zašto ne može bi brat zato što ovo treba zabrasti, a nije ovo. Razumijete? I ne treba tebi govora puno. Kad samo kaže muqminu Allah i rekao i poslanik je rekao da trebamo biti braća, muqmin će odmah reći se mi to je odlika muhmin, ali tako? A kad nije muhmin kakav treba, ona moraš najprije on dignit onaj, kak se je, onaj stopanije u, u kompjutera, onaj Sistemi. sistem Sistemi. moraš dignit, pa onda te je ukucat, razumiješ stvari koje treba ukucat, razumijete? Znači, moraš puti za sistiju i zato ovu morate dobro razumjet ovaj ajed. Rekli su bedovine mi vjerujemo i što ljudi ne mogu privat vjeru, zato što još ima ne Kad ima luđe, ima je gorivo za srce, kad ima luđe usrce, nije onda problem donaljevati šta god ti hoćeš čovjek ona nalaja u piso, mu mene da oni sam kažu mi čujemo, pokoravamo se. Međutim, ja vratu jučera, pa ja sam možda znao Ibrahim, koje koji je broj, jesam možda, jedno, možda i 50 sam do ukaza donijet da, da mi trebamo rad zajedno bi braća ne ja vidim, isto kod da ga, one moje riječi isto kod da u ovoj stug udara samo se odbijaju na stranu, a njemu neće, svugdje ide, sam njemu neće. Okolo, ovi hoće da prihvate. <laughs> olaj momak čini, s onga prije, olaj što me raz deset strali, on bi aman, on mao no, brak postao, on krenuo ama s nama, a ovoj <laughs> brat teđe, razumije, znači je, nije u redu, nije nešto u redu, sa srcima nešto nije u redu, razumiješ, kaže brat, moj rođak, srca ku kamen, evo šedu, kasve, još gora od kamena. I zato kaže, poslani se ono, inda indafil džesad je mudga, i da sada sada džesad kula, i da fesne fesne džesad kula, e la, el, u tijelu ima jedan organ na kon zdrav. Da ovo je čitao. Kom bolestan, bonosno čitao. Kad te oboli srce, ti si bolesni koji ne može se drug će da mu dignemo sistiju, tako kako smo rekli. Znači, moramo da smo digni sistem i to je njegova operacije. Ali ako on neće da vam se digne sistem, onda kompjuteri koji ne možemo digni sistem, divni, ono idu, oni su ne mogu operati.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 Razumješ, gorivo za srce, jednostavno isto za auto. Nema goriva, ti moraš onaj kak se goš, onaj onaj, onaj ver, vergla, vrš koliko koćeš, neće povući, nema šta povući, razumite, ne možeš ići. E, tako isto iman, ako nisi nasu imana, a šta je gorivo za, za, za iman, aj ti hadisi i šrijat. Znači ti se ahi presto da, da učiš tu, da svataš tu, da hvataš i, ah i šta će smrzu, se mrzuti, se nema da šupavati, čekaj proleća nekako. Ne? U šrijeskom značenju tevhidi predanost na Lavođe Lešanu upokoravajući njegove narodne i konjeći njegove zagrame. Robu ne preostaje ništa drugo osim da se predava Lavođe Lešanu i to je suština islama, a vjera jeste program put uz kojeg se ustvaruje predanost roba Lavođe Lešanu kako, kako bi uspio se čuvao se kazni. S sve, sve poslanice, prijašnji poslanika nazvani Islamom. Kaže Allah, ja in inna dinja inna Allah i Islam. Zaista je jedina vjera Allah kod Allah i Islamu. Polako snak. Reku, rek smo tu jednu reč, protože jednu jako bitnu stvar. Znači, svi poslanici su pozivali Islam. Svi poslanika je bila vjera islam. Osim šarijata, Šerijat fik, fik, odnosno, mi to znam šarijat. Kad ljudi studiraju, onaj, fakultet kultit Fik, onaj, kao ja studijam, na to šarijat. Razmiš, tako kada naziva i tu nas, tako. Osim šerijata, znači, Fika, Akida i sviha poslanika bila ista, ista. Samo je se šarijat mijenjuo. Znači, shodno vremenu Fike se mijenjuo, na primjer, evo, da ću se primjer, na primjer, doba Ben Sraila. I u te vratu je stojalo koči da se pokaje od velikih grijeha i od grijeha Kufra moro je da se ubi. Ubi, ubi. kaže i mi smo joj rekli pobijte se. Ali isto kada bi kada, kada pava mokraća, na nešto, znači morala su u taj dio odjeći sjeć ili bacati odjeću, nismo mogli nikako prati. Razumijete? Znači, i tako je znači, drug čiji je, bio šar je duba šarjeduba Adam, ale i salama, mogo je braš, se sestru, razumijete? Znači tako se šarijati se razlikaju od vremena Zašto se šarijati? Ovo je jako bitno zavol, razumije, ovaj fika. Zašto se šerijati mijenjali? Zato što se šarijati prilagođavaju ljudima i vremenu, a ikda se ne smije prilagođavati ljudima i vremenu. Ljudi, svi moraju ići, usvjerava se kako ide. I vrijeme i prostori sve. E, gdje su pogrešili neki, čak i učenjaci, što su svu onda vjeru uzeli, prilagođavaju je vremenu. Razumijete li? Pa onda opravdavaju ljude, gdje smiju i ne smiju. Razumijete li? Ti ljude moraš u fiku opravdavati u nekim stvarima koji se ne vižu kufra. Naprimer, kažete, ja ne možem dizati ruke tamo imam problema, ti njega možeš da opravda, imaš problema, ali, a ne morate te opravdaš, nisi na nama, uz... <gled> tu te ne mogu nikako razumiješ, je li, tu to je opravda, a lađe li razumiješ, razumiješ, kaže, ja, eto, moram ići nešto, pa obri ubrad, dobro uredi ali, ahi ima jedna druga stvar, koji ti je te rekao da ideš u kaj Afrišku zemlju? Ko ti je dao fetu da ideš u kaj Afrišku da ondje gdje se ne može vađeb jedan izvršiti, a odatle farčini hiđu, evo, nek svak pogleda e, Sarah ibnju Sejmina, onaj, srh na ibn Tejmijinu knjigu Akid Tuvasetije u, u dva toma, je nek pogleda šartove, onaj, u Safiruka, odnosno, sartove odlaženja tuđu zemlju. I drugi u Lavinu. Razumiješ? Znaju ne neke stvari koje ne smiješ ti dozvoliti, ne možeš ti to niti u tvom, onaj, Tvojo je moći, ne smiješ ti kao učinjak ići daleko. Onoš tavaš oloršanov ostavio za sebe i Poslanik sao za šarijat da šarijat od dobra i zabranje, nemaš ti pravo no, tura nosa tamo. Ovdje jesu problemi u ovome nastale. Znači olakšava se i ti može i ti i gdje ne može. Avan. وجاهدوا في الله حق جهاده وجتباكم وما جعلنا عليكم في الدين من حرج من حرج ملة اب ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل يبورته الله رضي الله عنه اكو اكو اذا треба борите он вас избрав и верам ничто тяжко прописал оверит предка ваши ибрахима nova Yusufa linisotosa na vida u smrti me kao muslimana i pridružime dobrim a havariuni učenici Isa ove nas nas منهم الكفره قال من انصار إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله و وشهد مسلمون tako se učenici mi ćemo se mi ćemo mi u Allaha a ti budi svjedočiti da smo mi muslimani. Znači ti ćeš posvjedočiti da su djeljano, da smo mi bili halarejni, da smo mi bili musli, muslimani, ti svjedoči kod Allaha su da smo mi bili muslimani. U Čivrlom hadithu nam se pojaškila da se reč islamo nosi na izvršavanje dijela. Ako čovjek izgovori šehadat i radi poruknujem islama, to dokazuju da je on predan Allahu i Jerašanu. A ako napusti ta djela, onda to pokazuje da nije predan Allahom i B. Ima. A. Ima. Riješ ima na jezičkom značinju prevodi se vjerovanje dok u šarijaskom značenju ova značeva značava tačno određeno vjerovanje u Allaha i Jerašanu, njegove meleke, njegove knjige, tako dalje. A zatim potvrđivanje svega toga jezikom i izvršavanje islamskih propisa ono što jasno ukazuje na da činje dela spada u iman jesu i riječ je ushišeno umma kayallahu li yudi'a imanakum Allah ne želi da putuje pod vaš iman naša djela naša djela erbeker 43. U ovome ayetu Allah dželešanu iman naziva imenom salat to jest namaz salat dokaza koji to dokazuje hadis od debu Hureyre radijallahu anu, kom je Allah sallallahu alaihi wa sallam kaže ima se sastio 60 i nekoliko dijelova ogranaka najveći dio jeste la ilaha Allah, a najmanji dio jeste uklanjene prepreke sa puta i stid je dio imara dokaze također govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam delegacija lukajsa pleme ilahajna na ređi imam da vjerujete u Allaha jednog, a znate li što je vjerovanje u Allaha, rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Poslanik sada Allaho ali je vasem reče, svjedočenje je na njima Boga Allaha i da je Mohamed njegov robit poslanik, obavljanje namaza, davanje zakjata, post, mjeseca za i da izdvojite petinu iz ratove plina, mutafakon ali četvrta taška, ćemo da stanja situacije termina ima islam kada se spominju zajedne razdaje to, to je rečeno, ćemo počitati ne što ruknovi njimana ruknovi njimana su njegovi osnovni temelji bez kojih ima nije potpun bez kojih on ne može biti i oni su kao temelji kući tako se kuća bez termina ruši imamo ima što njegove meleke, njegove knjige njegove poslovnike vjerovanje u sudni dan i vjerovanje u uzređenje <coughs> kada je kader dokaze zato su mnogo gružni ovo sve razumio su kada je kader sigurno ko će mi reći je? kada je kader vjerovanju ahirajte sve od smrti a, pa do džena talđena znači čim ću ih preseli to je otad nastaje pod imenom vjerovanju u Ahirat i kabur spada u u vjerovanju u Ahirat. Štije kada je kadara? Šta je kada, šta je kadar? Ako ovo razumijete onda ćete poslije razumjeti mnoge stvar, kada je kadara? kadar? Kada je? Kada je? Kada je. Kada je Allah određenje, što će se deset? Ja. Znači kada je našeg Nažetije. Ja. Okay. E ovo morate dobro shvatiti. Ono što je Allah odredio, kad će sudnji dal, Znači nije otkrio Poslaniku sa sobom, nema Ima stvari koje je Alla odredio koji nije otkrivo uopće ljudima. Ima neke koji je otkriju Poslaniku da bi ljudima poveću iman i ono se ne mijenja. Znači, a kada je ono što je Allah ostavio da ovisi od nas hoćemo mi reći? najveći ovom primjer ovaj kadar je nama jasno, oni ga svi skoro znaju ljudi, da je Allah nešto nema promjene a kada je, znači Allah Đelšanu kaže men jehdila hufehu al muhtar men, ova reč, men jehdila, koga Allah uputi je li imena vojkoga je li imena vojkoga nije. Znači, od našeg jehtjenja hoćemo mi ići za uput, uputom. Allah nije u svom, svom određenju ograničio brojem. Ne te imenom kazu, taj, ta će bi upućen. Već traži od tebe krenika uputi, pa ćete Allah Đelešanovu uputiti. Znači, to je naša htjenja. Allah Đelešanovu je rekao da će doći vrijeme Znači, bi ljudi taki i taki. Ili je poslanica su rekao u Hadisu, doće vrijeme kada ćemo biti ljudi vredno toliko. I je ja on rekao imenom, kad će doći vrijeme i koje je vrijeme? Nije. Nije. Znači, možemo nismo potrudili da mi budimo ti. Evo, vesmo se u nekim... Vesmo se u nekim stvarima potrudili, ili tako? Pre, ako smo došli na ovom edresu i izašli ovdje da davetimo. Jer poslanica su rekao da će doći vrijeme kad će ljudi onaj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 Znači, Allahovim znanjem znanje nama sve unapred određimo ćemo prihvati u istinu ili ne ili nećemo da je Allah ti ostavi po prvu, ne bravo da ne pokazuju put, sam bi on upučijuo ljude ljudi misli pravim puta već je nam pokazu put stavio Kur'an objavljeno pred nama a taj poslanik objasnio prenije posl ona poslije habma a oni zabilježili u knjigu, sabrali i pred nama je knjiga i ti sad čitaš ako hoćeš pa mi šalju šalijekvor, kućinik vjeruje, kućinik ne vjeruje, nije alar rekao, e, ne da bi vi vjerovali vjerujte, Ko hoće. Znači to je, jeste razumjeli? je naše htjenje. E sad se ovdje vraćamo, naše je ćemo se mi boriti za Allahu, vjeru čvrsto a ne smijemo tu preocjati kao kaderije, koje, kaderije se podijelila u dvije grupe, a one su kaže Poslanik muđu usije ovog umeta. Razumite? A Bula Ibn Umar kaže, posalam te, gledajte da ja nemam sanjima, ništa na tom, sa ima išta na, na hađu. E sad, paste, Allah Đalešanu, znači, je onaj odredio Kadar, a ka, kada je nam odredio? Znači se Kadar je podijela u dvije grupe. U jednu grupu koja je ošla u jednu krajnost rekla, šta mi imamo, Morad Kadar odredio već naša djela.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 Pa ga opet pitao isti, pa čekaj kada mi objasni kadar. Kaže voda do Boka ne može gaziti. <laughs> Razumijete? <laughs> bi će se. Razumješ? Izbjekavali su priča o kadaru kad su, a sad počeli pričao o kadaru Poslanik je izašao ljut. i isobe je rekao jer to vi hoćete jednim dijelom knjige drugom da se suprotstavljate, šta vi znate o Kadaru? I zato kažem nemojte u kadaru puno pitati. Sva to ove stvari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 a mi određimo šta ćemo, Allah rekao već da će u Žehenem napuniti se, dženet se napunit, a no to mi sad određimo ćemo u dženet i džahenem, nevo ti kad tako da razmišljate, je što otiću za obudu, Allah zna ovo kao u lema je ostala u povim stvarima zaustavila se, ovo je baš ono gajb da mi vje vjerujemo, a ne da djekina tražimo, rozumijete, Znači, da vjerujemo, ali nekako sa niksim. A gazi ne znamo dugu, tećemo se izgobiti. Znači, arabske riješke, kada je qalak. Qalak znači, nešto usluženo, znači, ne može nikto. A kadar piđu, ko nećeš u puta, hoćeš u kafanu, ako djecu, ti izabro, ti ideš. Obra, Kadar kada kada je? to jest kada znači primjer recimo kaže, recimo kad kaže tamo Allah džele sano ima ruku znaš e sada ti pitaš kakva je to kada, ruka kada je, e, to je ono što nije. Nije, nije. nije ne ne su ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Tu ne To ne ne ne ne ne je ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Allahova ruka na džematu, a ne smiješ pita kak, kakva je Allahova ruka. Pa to sam i nekako. Ne, ali nije to kader. To nije. Ne, ne, nije kader. Znači, znači, da ne Allah ne je već da onaj džalšanu već ima ruku, ne odredio već što je bilo, to je njegovo svojstvo sa njim. I to je završena stvar, to se ne pita kakva je Allahova ruka. Jer lej se ke misli še, ništa nije kao Allah džalšanu. Razumiješ? La tadr bul Nemojte Allah džalšanu pravi primjera. Znači, tu je završena stvar, Tu se, mi ne, onaj, vjerujemo, pazi, definicija ehli suneta ili džemata vjerovanja u esma ili svi krati ovakva, u svih <kuh> učinjaka. Kaže, mi ehli sunnata ili džemata vjerujemo o Allahu menima i sve onako kako je došlo u i sunnetu, niti o, izostavljamo šta, niti šta dodajemo. Niti tevilimo, znači, niti objašnjajmo, niti temsilimo upoređujemo niti mi do, onaj, oduzimamo, niti dodajemo nema pravo znači ako je došlo kod Ali sunetu mi onako prihvaćamo. Allah ima dvije što kaže mua dvije desne ruke kojno bjena desno kaže ima desne ruke i, i njegove što, što, ko, je, ko me je pravo kako Allah ima dvije desne ruke on. pa nije Allah ako ljudi jer smo redli li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 <laughs> razumiješ je? ali ne znači znao ti da stiku Allah u osnovi ti znao samo šta si sam daifa. ti si stvoreni Allahu i ti si ograničen što je pogitanje toga u svemu Allah je nema ograničenja e to ruka to nije to sve za svojstva ono je nešto drugo kada je nešto drugo i kada Allah je nešto odredio i nema tu promene ne smije se to mijenjati. razumiješ Naprimjer, evo da ćemo napreći u šarijetu. Alađo Lešanu odredio da pet vakata namaza se klanja. Vlažnom objevom poslanika se on će se klanja. Smijel klanja šest vakata namaza i proglasa i važvo? Smijel. To je jasno. Razumiješ, to je jasno. Znači u Ibadetu je Alađo Lešanu i Ibadet odredio, akidu odredio kao što smo rekli. I nema mjesta nikog tamo stavlja ako isto mnoge stvari, on je zapravo odredio, kad se sudi da biti, ne smije niko reći, ja sam tamo ko sufiju zavirio, lef i matlu, tam je pisao sudi da će biti 2300. Rozumiješ? Onda onda je glup, isto onda Ja bio sa Allahom, jedan sufija, kaže, še sufijski u Damasku, kaže, svaki je pričan, der zdrži onim zalutalim, kaže, svaki noći ja i nekoliko, kaže, učenjaka i meleci idemo na savjet kod Allaha Đelešanu i jedne, kaže, prilike... Allah Jelešanov nije znao šta će odrediti po nas pozvu. A, stavno, kaže, a, stavno, stavno. E kaže, vidjeli smo da je pogriješio. Pa sam ga kaže, ja ispravio i ulažio moju ispravku. <laughs> e, e, Kako e, ima ljudi koji ga slušaju? E, brahne, mora se to smatrati. Kuljubidati da lale, svaka svaka zaoba, pazi, kuljubidati na no množini, svaka zaoba daje novotarija, svaka novotarija vodi uva. U latu, znači svaka zabla, ne jedna zabla. Mnoštvo je za Mora se to smatrati kao, sad kako on kaže, se to smatrati kao, on se smatra sad kao poslanikom. Kao... Ne, ne, on se smatra Bogom. On se dogovalo sa Allahom. Ne, ne, on kaže da je Isu kao, da je isu. Pa nema veze, Allah se spušta. Ali on se smatra, on dolazi, sjedi sa Allahom i odlučuje šta će biti, šta to znači, Dobro. A on ne uzubila, smatrava, među ostalog, on neki javljaki da su oni da, bi... da, Čak kaže da Allah pogriješio, pa je on ga e, pa, znači. pa to je smješa ste te provale koje pravi ljudi. Ali kako bi bili, razumiješ, kad, da ti viš kako tu kad dođu, oni sjednu, pa ne, ne smješ ti, da ti si o tamo, gdje, je njemu određeno mjesto, ubili ti te odmah. I on ne klanja on je dobio ljeki on, on je ja došao na ta stepe ljeki dobio i on ne treba više klanja, njegovi mori ide klanja kla, kla, sam treba do dok i on ne dobije ljeki ali često dok on ne umre nija više ne dobiju ljeki jer ne mora će dvojica će se. ima takve zavude gdje idu u šejhu gotovo tamo u I, i, i neki cak i Egipt sam samomak i prvo ide šehu cura naspava. I on je oduzmio nevinost i onda spava sa mok. Jedna prilika se desila, čito sam u jednoj a mi smo ne dao priča, sam čito to. Jedan gnomak koji je bio ljubomoran, odveli su mladu šejhu kad ujutru došao u obotu minus i on je kri, krvado mušao nešto kao hoće ga pita i nožem ljubi ga ali pazi kad, kad narod naučio zalutaj narod i oni su tog momka ganjali i ubiju ga i posle im neko, ne bi se pročitali, dojde im sa šeita, više nema ono, gubili su ono, više nema, nema i koga slušati i koga obožavati. ona im je bio zakonodavac, tehaglu, a barom, barom, barom, dunula, to je tako. Uzeli su svoje svećenike za bogove i oni su uzeli šeha za bogove, svog, za kalafera. E sada... On, kako nema više njega sad su oni paze kao ovaj mogak je bio pravo, oni su skontali i onda ošli na kaboru, napravili tamo nišan i obožavali tog mogka u kaboru <laughs> razumiješ da, to, to ti, ja tu ti ono što ali on kaže, novotar veliki novotar, znači nikad ne izađe iz jedne novotarije manija da ne uđe u među razumiješ a na napravili svijetca od njega, svijetac jedan umruo razumješ drugoga nisa, znači ono malo u Božovanju tu su zabude razumiješ koje ljudi, zato kažem ovdje između kada i kadara je razlika u tome što je kada Alaz Osano ostavio neš, neke stvari neodređene ka će se desiti, tko će to u ostavio nama, znači tko hoće uput Alž još malo poziva ljudi. Ja sad kažu Hadisu Kuci, ja i bavi ovo robovi moji, ima dvije vrsta robovanja. Razumiješ? Ima prinudno robovanje i robovanje snijenja. Prinudno robovanje svaki dan čovjek mora jestu. Učiveći posadno. To je, je prinudno robovanje. Mora biro, Mora to. to su, alamu, znači, dal, zrape, mora. Pa, ja i, pa zato naziva ja i badi. Pa kaže onda u zavru ila men dajte ovo osim koga ja uputim festehduni eh, tražite odmah uputiti pa će vas uputiti pastovo festehduni tražite odmah ovo tražite znači uputi, vi vaše dolazi od te, ili kaže ovo iza seleke i badi anifa i nikari kad te moj robov pitao gdje sam ja ja sam blizu u džibu daveke daj I da, da. odazivao se svakom onom kome, kome pozoveno kome me pozove? Pozovi. Znači, traži te da pozove. Ali, paz, vidi, sve te traži, tebe, da ti kriješ. Feli jeste ti, buli, minubila, lahko mi je sudun. A kaže, ako on hoće da, da mu se ja odazovem, nek se on meni odazovem, mojim narodbama je zavrano, nekveli je u mene, bi ćemo onda na pomoći biti. Znači, ali traži od ljudi, pazi, traži od robu, a kaže za dovu. Alazar Kako kaže sud mu'min, Alazar shano za dolgo traže da doje. Ko zna su mu'min, kako ste zgovorio sa Ma'it, e, eh, u eh, eh, kaže pozovite me, estadžibla, komljačam um, se odazat. I ne je se đuni na jehenneme daghli. Onaikom se neče zulu su da mi se klana je ja sanim ona Razumiš? Znači, Allah traži da ljudi su da ljudi poziviju. Znači, traži od tebe. E, to je kadar. Znači, to je tvoje htine. Sad, e, nemoj ti sad veći ko kadere, e ko što neki kažu. Pa Allah je odlučio da ne bude mu. Šta će, ka ali kad meni ne uputio. Ko pusta me na miru? Znači, to je znači oslanjanje na kadar bez kada i greška. A druga je opet ka kaže, pa pusti Allah od nas, to je sve balanost razumiješ, mi sve pravimo razumiš propasti, sve sve ništa to Allah ne odredi, ništa to Allah ne zna i to je druga druga strana zavuze, hajmo zato zato su nubili zašto jedan od njih kaže nije često su tome da okričite liče svoje pomoći toko i zapravo. Čestili su oni koji vjeruju u Allah i u najsvijet i u menaki i u knjige vjerovjesnike. L.P. 187. In uh, kurni nešej in hanakana hu hadar. Mi sve sa određenjom stvaramo. L.K. 49. Od ukazanje za lisa i življivog hadijis. Prvi imatski rukn. Vjerovanje u Allah i Značenje ima čvrsto obježenje i potpuno potvrđivanje da je Allah je gospodar ovoga svijeta kojeg vidimo kao i drugi svjetova koji ne vidimo i da je on jedini vlasnik ovog semira i da on čini ono što hoće, da je on savršen svim menjima i svojstvima i da je on uzvišen jedino istinsko božanstva koje zaslužuje da mu se opućuje srste i barata ova definicija podjela tevhida podjela u nama podjelao tri vrste tevhidu rububije, tevhidu ulogije i tevhidu esma i masifak većina leme kada nađe takijsku knježstvu ili kaže nađete veću knjigu kad govori o Allahu Đelešanu poput leškara Aleškara poput onaj Ibn temi, poput Muhamada Ibn Adweha šeha, poput ostali prvo što uči ljude jeste tevhidu a tevhid se ogleda kroz ovje tri stvari. Znači robovanje Allaho, da iskron roboješ Allaho, ogleda se kroz tri tevhida. Koji? Tevhid, nam morate ovu naučiti. Tevhid, drugobiješ. Šta je tevhid, drugobiješ? Znači da se sam robio žalno jedini koji Ne, to je tevhid, tevhid urobo, da tebi gospodini e, gospodarstvo to jeste djela Allaha džalışanu te gospodarstvo znači dala džalışanu skrbliu mrtvu živuje daje kisu dao alah džalışanu ona radi šta hoće alah džalışanu znači to znači obskrbio mrtvu čovjek sada znači u ovaj te vi su vjerovali i i mošte mošte mošte drugi tebi tebi Uluhije. Uluhije, to se sriktio odnosi na ibadet samo Ulaju. Allahu Đelešanu. U svim stvarima, samo kad je pitan ibadet, ako se učini i trun, meni jedu u lahi niden, dehale, da. ko budi Allaho Božavo, sam sa malo primjesi širka, ulazi u vatru. U vatru. Znači, kad je pitan ibadet, tu ne smije ni malo širka biti. E ovdje razilazim. mirad ulazim. Pa, što, ovdje mi nećemo li zajednički nađama. Zato što ljudi ne znaju kad Allah u prepišeš druga u, u suđenju, to je već širk. Ti si ahi ako si ti rekao da još ima zakonodavac jedan pored poput zakonodavno telo, kako oni zovu govor u parlamentu, razumješ koje donosi odluke, razumiješ, propisuje zakone onda ti pariraš direktno Allahu Đelešanu hmm. jer Allahu Đelešanu kada je rekao da je jedan od jedan i u propisivanju onaj zakona ovdje se, mi, ovdje se mi razilazimo, razumiješ? u velikoj stvari paste znači čovjek koji kaže čeka ti ostavi Allahu, aj tamo ja imam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 i ovo je problem. Aladže Lašanu, kao što smo rekli u Tersu, nekad je rekao, "Ma, halek ali se Ila Lija bodun, ali Ariadelon kaže u Molija bodun kaže da im zabranim, da odnosno da im i zabranjen. Ko to ima pravo i zabrani? Alma. Čuvasahu. I onda glupi misle, je li kafir nije kafir. Uto mi je problem. A e ja sa pitam vas, a pitam ini pitaću im da vi mene rezite sada šta vi mislite ako nema sada poslanika s nama ima sunet ako onoči objava je ista koja je došla poslanika ako nema poslanika silazi objava Koran je saznan između korica i musav okay. musav se zove ono što između korica morate dobro znati e sad ako to ima među nama odmah razmisli da je ovdje poslanik tu je sunet pazite poslanik je među virnicima isto živ jer on ga u sunet i ti došao poslanik tu objava silazi i ti praviš novu državu i parlamentu pa šta bi s toom bilo šta, šta, ti, šta bi tebe poslanike shab Mo prvi dan mi se pro te borilo, a čim si to izjavio glava ti išla tu a ja sam Mutešedic a ja sam Haridžija što ja kao, što se ja sam buni, ne mogu ti glavu voći. Jer se puni radi ljubomori, što ti Allahov zakon bacao za leđa a uvodiš na otarski zakon. Paste vraćoli možda za nas bleda stvo, zato što mi živimo u ovim vremenima i ne znamo dobro arapski i živimo u ovim vremenima, gdje su tagunski zakoni, pa nam malo to izgleda malo tamniji. Ali kad se udubiš u propise, ali mi živimo u, propis, u propisima, to je krupna stvar. Mm. a za njeha je mala Allah Džrešanu kaže etakse bunahum hejnen la huve inda lahim azim kaže oni misli, to su male stvari a tu je kod Allah Džrešanu veliko krupna krupna stvar azim ja, velika stvar krupna stvar ajde prevećemo krupna stvar krupna stvar znači im nije isto kada je da skeber vel a jedan krupni. Mi moramo tako na bosanski prevesti. Ne možemo ovu stvar pre skrupna stvar. Ovu stvar ujedeska stvar. Mi moramo da se reku između stubova neki prirodaj krupni. Razumiješ, ta ovo je veska stvar moramo reći da je to velika stvar. Na vjer stvar može biti određena stvar, a velika stvar ne može biti određena. Razumiješ, da skrupna stvar su čini pravilna stvar, a veloga stvar. Velika stvar, znači a ljudi to ne zašto osjećaju malim, zato što kada je im mesu, vi ljudi, tada idima vi ljudi radite greje, danas koji su naši našim očima bili ku brdo, ku brdo, a za vas kristo mušica samo. E, tako tjedo, hajte jednoga Sava u bijeda, neki drugi zakon, pa se su srušili takvi zakon, upravo rimski i perzijski zakon su sad i jihad i nare agenda u šita zakon. I da su postalo zakon Allahu. Ka tlum hatta la takuna fitat to je kula din kulo lila. Volite se protiv sunu Allah vera sve ne bude. Ode ne kaže da dokle sve šariat jer kontrina da, da, da će biti kafir do sudnij dana. Veći dok ne bude u kafir plaćala džiziju a mi šariatom vladam. Jer šariat je i poslat nazam svim ljudima ne poslat meni i tebi samo. Razumiješ? A šarijat je jedina pravda na zemlji koja je milost ljudima. Pa ako jedna generacija izgubi glavu što neće šarijata, bit će oni drugi koji idu do kad se postavi širta kojima će bio milost. Razumiješ? E ovdje su naši problemi što mi živimo tagumskim zakonima a ovi propise ne osjećamo puno. Ali ovo su krupne stvari kad neko kaže nije kjafer, onaj koji parira Allah u sustru. I kaže, ne ne karako Kad sudija Misli da, da taguski zakon ona nije ispravana, ali treba drugo zakon, pa on sudi. A koga goni da sudi? Ko meni može narediti da ja sudim? Paži. Ha? Strasne govod da tako gude. I on se brani platom, pa ja sam živ, ja jedem mjesto, onaj meso, kalače, sve ja idem. No, policiju danas pita što su policiji, kaže pa moram djeca, pa šta su u mene? Maj, maj. Idu po drve uoce, pa su pravi, ja. Oh, a, jeste. Okay. Tu nije opravdanje nikakvu. Možeš ti se meni opravdan. Kada se kaže Allah, što on znamo na Afike. oni se tebi, šli, su nisu u bitki na, na, na Tebuku učestvali. Kaže, oni su se treba došli za opravdan. Kada ti si prihveni opravdan, nemoj se kad laha opravdan. Zašto? Zato što Allah zna njihovu situaciju. Allah zašano, kaže, jale muhajne ten Allah zna pogleda koji krišom gledaju. Šta znači, kaže Ibn Abbas, krišom gleda. Znači, u haram gledaju, kad ti gledaš on ko, ko mognim obora a kad ti ne gledaš on onda kod nas pase. Razumijes? Znači, i znaš šta krijete u svijem. Allah znaš svoj gleda šta hoći, i to ćete, to ćete loša misa pratiti kroz život. A kuće ćete veći kazni, što kaže ima veći kazni čovjeku kad kad ne osjeti slast Islama malo veći kazni kad čovjek ne može razumjeti ovaj <laughs> ti ja sam propis kažeš i on ne može razumjeti pa ti mu kaže, pa kako to kažem pa to kaže ti da čovjek klanja on je tamo sustovalo on klanja on u parlamentu a klanja e ti nemoj sad klanja on je ošao gor a rušio ono doli ispod šta rušiš ruši se a onda te na namah razumiješ molim talije po idi stanom na krov da na dole onaj, kako je to temela znači on se sva dole znači na i zato te hoću da kažem jer on je direktno udari u shahadat direktno se hadet udara sahti jer on ti sallallahu alajhi wasallam za gospodara neće odali to dosta to kao sallallahu nagradi, wasallam nagradi džennet muslimanski susreti bihaći Božim u 2010-2011 razpunna ibad Allah i الله فيغش تش بالصقي انا الاوان لخيل الله تركب انا الاوان لجند الحق تركشد حان الزمان يهود البغي يدعى حان الزمان لارض الاقصى ترجع <تصفيق> انا الاوان لخيل الله تركب انا الاوان لجند الحق تركشد حان الزمان <تصفيق> Saori Yaya, Saurya,